Patul lui Procust. Pista 3. În cele din urmă m-am hotărât să aștept la ieșirea din magazin. Bănuiam că nu are să închidă deloc, dar îmi ziceam că tot va merge la masă. Așteptarea asta a fost una din cele mai grele din viața mea. Mi se părea că toată lumea știe ce aștept, rezemat de bara galbenă din vitrina unei drogherii vecine, dar nu chiar în fața magazinului. Și credeam că toți mă compătimesc și mă găsesc ridicol. Zeci de prieteni care au trecut pe acolo văzându-mă M-au tachinat întrebându-mă dacă aștept vreo dinetă. Mereu trebuia să găsesc motive și explicații Abia pe la două și jumătate a ieșit Când a trecut pe lângă mine În mantoul rotunjit, castaniu verzui, cald de simțeam o pornire nebună să-l mângâi Să-mi lipesc obrajii de el Am înghețat Surprinsă însă, după ieșirea din magazinul cu lumina artificială de albul amețitor al nămiezii era probabil puțin zăpăcită și de mișcarea curgătoare de pe trotuar. M-am urcat în mașina lăsată pe strada Sfântul Ionică și am pornit după ea încet, hotărât să provoc în dreptul ei o încurcătură, care să mă oprească în loc. Nu era prea greu în ajunul acesta de an nou. Când am ajuns, am cerut zgomotos loc. Am întors capul tresărind, căci îmi cunoștea claxonul. Am privit numai cu coada ochiului. Ea a rămas aproape încremenită pe loc și toată figura i s-a strâmbat ușor ca de durere. Albul ochilor s-a făcut mai mare, mai limpede și platina cu reflexe liliachii a pupilelor mai intensă, mai alarmată. Buza de sus, din cauza gurii desfăcute într-un surâs de tristețe, lăsa să se vadă dinții albi din față. Ei înflorise toată fața, mărginită de bordura ca de șapca cloș, de gulerul mare al mantoului care îi înconjura capul și îl depășa de fularul de mătase, care era ca un plastron de culoarea caisei înfoiat pe piept. O vedeam în oglinda de la volan și am întors capul încet. Deși se uita la mine, n-a prins de veste, de parcă plutea în nereal și m am mirat de asta, căci pe urmă privirile noastre s-au întâlnit. Am ridicat pălăria și mi-a răspuns liniștit și cald, parcă ne certasem seară, de parcă n-ar fi trecut patru luni fără să ne salutăm. Am oprit pe dreapta, în dreptul pasajului român, deși îmi veneau mașini în față. Am coborât și am ieșit înainte. Sărut mâinile și tremurând aproape... La mulți ani! Aveau ochii mirat deschiși, mai viorii, cu adevărat ca viorelele, în lacrimați. N-a spus o vorbă și mi-a luat apoi brațul. Mi l-a strâns pornind alături, lipită de mine ca o strângere la piept, transformată din cauza locului. Simțeam parcă prin stofa paltonului mângâiera mantoului ei castaniu verzui. Unde mergeai? Nu mi-a răspuns nimic. Tăcea așa nervos la brațul meu, fără să mă privească. Mi se părea că am febră. Nu mai am niciun contact direct cu lucrurile. Pe orice aș fi pus mâna, n-aș fi putut prinde bine. Vorbele nu veneau singure, iar în jurul meu nu mai treceau oameni, ci mergeau forme. De nervos ce eram, simțeam nevoia să vorbesc neapărat căutând penibil. Pot să te întovărășesc puțin? Era puțin cam caragios de vreme ce am luat sebrațul și mi ținea strâns. Abia acum m-a privit liniștit și voi. Mă duceam să mănânc ceva la un mic restaurant aici. În pasaj? Da, dar acum nu mai pot mânca. Hai pe stradă. Magazinul i închis? Nu, a rămas acolo doamna Landerino, care a fost mai devreme la masă. La rigler în față erau țărânci care se instalaser ocazional cu coșurmar de vâsc și mimoze, alergau ușor după trecători. A surâs limpede, cu fața mereu ușor crispată, ca o strâmbătură de voluptate și durere în același timp, iluminată de ochii vii care parcă descopereau acum lumea. A luat o ramură de mimoză ca un mugur de salcie, mi-a desfăcut paltonul și mi-a pus-o la butoniera vestonului. A desfăcut apoi poșeta neagră mare. Am vrut să duc mâna la buzunarul hainei, dar m am piedicat aducându-mi aminte. seară i anul nou. A, da, Ianul anul nou. Atunci primesc. Primesc cu o condiție. Să-mi dai voie să-ți fac și eu un dar. Și-am scus mimoza ca o amenințare. I-a înghețat fața și a capitulat frumos. Primesc. Eram chiar în dreptul marelui bijutier. Nici n-a mai avut timp să protesteze. Pe galantarul acela, care e ca o vitrină de fluturi și șerpi albi în muzeu, și-a așezat coatele nervos și-a început să caute. A descoperit cel mai cuminte inel, ca un fir de sârmă, de aur, cu un safir, de altfel foarte frumos. S-a întors suruzătoare, arătând încântată, jumătate din dinții albi de sus, mai limpezi ca bijuteriile mici de fildeș. Am găsit. Am privit glumet scoțându-mă groase de piele și dictând cu o prefăcută energie. A, nu! Cine oferă aici? Eu sau dumneata? A devenit palidă, de a rămas numai gura roșie în toată fața și s-a sprijinit de galantar în clipa aceea eu am avut înțelegând ca o declanșare fluidă. Fără să mă gândesc, automat parafraza muna din glumele noastre cele mai intime, cele mai senzuale. Mă rog, aici cine iubește?" spunea uneori când o țineam îmbrățișată, exasperată de dorință și când tiranic, sadic, nu îngăduiam nicio mișcare de rămânea cu tot corpul întins, încordat, crispat în așteptare. Am transpirat întreg ca de un scurt circuit în artere, și abia după câtva timp am putut vorbi, dar nu către ea, căci între noi totul era epuizat, ca după o posesiune, ci către bijutier, întrebându-l așa stupid, ce rezultat știe de la consiliul de Coroană din ziua aceea de la Sinaia, unde fuseseră chemați tot șefii de partide și vreo doi jurisconsulți. Pe urmă am căutat câteva brățări, am rugat-o să le încerce, ca să mă premeditarea, și privindu-i vinerea sub pielea subțire, împletite ca dorințele, I-am pris în jurul mânei întoarsei, care era ea însă și o bijuterie, brățara comandată. De firește, că m-am făcut că plătesc imediat. Dar mă întrebase mereu dacă să-i spun prețul bijuteriei sau să-l las să-i fie surpriză. Mi-am spus însă că e o copilărie, că ar fi putut să cadă mai târziu pe mâna vreunui șarlatan și că era mai bine să știe prețul adevărat. Am iscris deci în fața ei un cec anulat în prealabil de 800.000 de lei cât costase brățara. Era cel din dar pe care îl făceam de când ne cunoșteam. Aveam superstiția stupidă că dacă îi ofer măcar o floare, dragostea noastră se termină. Și de aceea, luptând cu mine însumi, în doi ani nu-i oferisem nimic. Cu sufletul alterat de sentimentul irevocabilului, cu care de altfel eram de acum familiarizat, resemnat după nedești contradictorii și înfrângeri definitive, îi pregătisem acest întâi dar. Când am ieșit, apăruse de după norile lenoși, iar soarele. Mai ai o jumătate de oră? Nu ți-e frig? Mantoul castaniu verzui, deși și îngusta forma, acoperind cald genunchii, era scurt și rapid de culoarea nisipului aveau să-i țină cald, mai ales că șoșonii erau atât de scăzuți și mici. Vrei să mergem să mâncăm împreună la o grădină oarecare? Am oprit o mașină de piață. Niciodată nu primise să meargă în mașina mea. În cei doi ani, iubirea noastră rămăsese oarecum secretă. Din când în când ne refugiam în câte un orășel de munte, de cele mai multe ori plecând cu trenul. Deva, Sighișoara, Bran, Nehoiaș sau, când nu era sezon, pe coasta mării. Chiar la teatru aveam aerul când ne-am întâlnit acolo, la masă eram împreună numai la ea sau numai la mine în garsonieră, unde ne închideam uneori de sâmbătă până luni dimineața ca niște condamnați ai voluptății. Am mâncat la un restaurant de pe 11 iunie, singuri în tot salonul, în acest ajun de an nou. Era pentru mine o bucurie chiar numai să o privesc, cercetându-o ca pe un tablou. Femeia asta, care la început nici nu mi s-a părut frumoasă, m-a făcut să descopăr frumusețea. Cădea pe gânduri uneori și, ferindu-și parcă privirea de a mea, rămânea în profil. Pălăria părea o glumă, iar marginea ei, ca o mică strașină, de fetru castaneu, Taia o diagonală sinuoasă ocolind pe deasupra sprâncenei stângi, peste ochiul drept, peste obrazul rumenit de trecerea de la frig la cald până la lobul urechii, pe urma arcuit spre ceafă, lăsând câteva bucle de un arămiu des, întunecat, afară. Zâmbea lumii gândurilor ei, arătând trist dinții albi de sus. Sprijinită în cot, își rezema bărbia de dosul mâinii sucite, cu degetele mângâietor lipite de gât. Era într-o veste de jerseu cu linii dunci paralele, roșcate, negre, ca pe care o purta, văzuse în pe fereastră și în magazin. În asemenea clipe, ca și când atunci când era îmbrăcată pentru seară sau bal, frumusețea ei avea în ea ceva absolut nepământesc, transfigurat, și asta explica de ce atâția bărbați vorbeau despre ea cu un soi de emoție, pe care ceilalți care aveau prilejul să o vadă doar întâmplător, în momentele ei de plictisală, necazuri sau nedispoziție, nu o înțelegeau. Am vorbit despre multe, fără să cerem niciunul, nici altul explicații pentru ce a fost. Ce faci diseară? Am întrebat, neliniștit că îmi va pleca într-o lume necunoscută. Nimic, vino la mine! Și fără să se gândească. Vreau să bem diseară șampanie. Mi-am simțit obrajii moi și năclăiți de o sudoare rece. Să fiu cu ea diseară în dormitorul fără mobilă fără covare, ca o cameră în care astea-i mutat, numai cu un pat alb și o mescioară joasă, fără șifonier pentru haine, căci se dezbrăca într-o alăturată, în care erau dulapurile și masa de toaletă, după ce ieșea din baie. Să fie din nou goală și să bea șampanie. Ca un sinucigaș care dă totul pe o clipă, îmi vine să zic da. Cere un pare, nu știam că te voi întâlni și m-am angajat pentru toată seara. M-am gândit la cei care se duc la operație fără anestezie. Dar pui mâine... Nu... La... Haide... Acum e partea cea mai grea. Firește, oriunde, în afară de... La mine sau la ea acasă. Când iubirea noastră a fost în de doi ani interioară, va trebui să fie acum numai pe drumuri. E o schimbare ca o răsturnare în existență. E la cartea românească expoziția lui Teodoroscus Cusion. Vrei să vi o vedem? A rămas contrariată cu surusul trist care ridica puțin colțul gurii, aruncându-i buza de jos, făcând o paralelă oarecum cu conturul bărbiei. Căci atunci când zâmbea, gurai se încadra ca într-un romb instabil, fără cele patru unghiuri, fiindcă unul era înlocuit de nas, altul topit într-o gropiță în bărbie, iar două schițate, aproape imperceptibil, în iar arcuiți ușor și, ridicând din numeri, jucându-se cu mănușile de piele neagră. La 11 dimineața, ca și când n am fi descoperit o vocație nouă, am vizitat în cele două săptămâni care au urmat toate expozițiile și muzeele din București. Eu eram într-o aiureală de fericire continuă. Știam însă că totul va avea un sfârșit, deci după două săptămâni am început să lipsesc de la randevuri. M-a găsit odată chemându-mă la telefon și am rugat-o să mă ierte, pentru că sunt puțin bolnav. Sunt nevoit să stau în casă. Speriată. ce e asta? Ce ai?" Nu știu, puțină febră." dă voie să viu să te văd. Ești prea bună. Dacă nu te reține nimic..." M-am dezbrăcat numai decât, am întredeschis buzele ca să mi le ardă puțin respirația, am făcut un adevărat exercițiu de solare. A venit... Și-a aruncat mantoul și pălăria în fotoliu și s-a așezat doar jumătate lângă mine, pe divan, cu picioarele lungi, oarecum paralele cu divanul, cu genunchii lipiți, goi și strânși în mătasea ciorapului, căci rochea de sergi blomarin era prea scurtă. Mi-a luat mâna dând o clipă în buclele a rămii care îi cădeau pe față din cauza că aproape și smulsese preocupată de mine pălăria. Dar pentru Dumnezeu ce ai?" Nu știu, nimic, puțină febră." mi am mângâiat matern părul, m-a privit în ochi, cu zâmbetul acela care încadra gura între deschisă în acel rombine inefabil, îndurerat, cu această lucire a ochilor viorii de tot, care făcea să fie văzută de departe. Și, pe urmă, hotărât și-a lipit buzele de ale mele. Am făcut o grimasă. Nu, nu, cine știe ce am? A început să mă strângă în brațe. Mie tot una, orice ai avea. M-am desprins, moale de deznădejde. Te rog, te Nu, nu!" Și ca să nu creadă că ar fi altceva, că noi iubesc, după ce m-am desprins, i-am sărutat mâinile ca pe unele frumos așezate dintr-o icoană. N-avea totuși mâna mică și cu degetele moratice de madonă, ci lungi și subțiri. Articulațiile apăreau la orice îndoitură pe dosul mâinii, altfel delicate ca niște vii accente circunflexe, sublinind vâlcelușele dintre ele, bune de omezit cu vârful limbii. Degetele albe, prelungi, nu se terminau în unghii ascuțite, ci mai curând late, ca niște petale mici lăcuite roșu, mâini fără grăsime, nervoase, de prințesă pe care eră sfirate, le ducea necontenit, când ca să-și aranjeze o buclă pe după ureche, imaginar căzută, când ca să strângă mica eșarpă în jurul gâtului, ca un domn care și-ar potrivi cravata. De ce îmi privești mâinile? surdeam fără să știu ce să spun. Am prelungit o săptămână boala aceasta închipuită, care mi-o dăruia pe ea în fiecare după amiază la ora șapte jumătate precis. Mâncam săra împreună la mine, lângă divanul larg, pe o meșcioară joasă, și o priveam fericit cum își plimba mâinile pe olanda feței de masă, printre cupele joase de cristal albastru de Murano, pe tacâmurile de argint, căci totul căpăta viață când era ea acolo. Eram din nou ca în liceu, când visam să fiu bolnav, numai ca să vină îngrijorată să mă vadă, o doamnă frumoasă, soția unui prieten al tatei. N-am mai lăsat-o să mă sărute spunându-i că doctorului îi e teamă de un tifos. Își apăsat gura pe a mea cu o dorință de împărtășanie a lui care mă cutremura. Peste o săptămână, ridicolul situației nu mai putea fi prelungit și am anunțat că plec în Franța să mă recepționez un avion comandat. Într-adevăr, am lipsit o lună de zile. Eliberat de groaza apropierii, i-am scris de acolo în fiecare zi scrisori de dragoste smintite, cu voluptatea de a urla în fiecare rând că o iubesc, dar mă umili în declarații de robire absolută. M-am întors în zbor pe la începutul lui aprilie și am început probele de antrenament și încărcare de benzină. Vrem să bat recordul în linie dreaptă, fără să mă decid în ce direcție. Bănuiam că până în cele din urmă voi porni spre Cape Town. Venem pe la ora 3 casă foarte obosit, Mâncam, fumam o țigară și, pe urmă, îmi luase obiceiul să mă duc să o văd la magazin. Era întotdeauna de la 9 la 1 acolo și de la 3 la 7. Se ocupa foarte serios, își sfătuia clienții în alegere, lăsând fetele să se ocupe numai de mărunțișuri. Studia modelele noi în revistele străine de artă, discuta cu maestrul pe care îl aduseseră de la Berlin despre modificări și materiale. Ajunsese foarte pricepută. De altfel citea toată ziua și nu numai romane, ci tot soiul de cărți, tratate de drept și medicină, colecții de acte sociologice, dar mai ales istorie. Până și din cărțile mele și nu numai din cele adunate în carieră, ci și din aviația a citit. Reviste de artă și literatură, de la ea am luat obiceiul să citesc și eu novel literar și candid. Da, ceea ce m-a mirat mai mult era că nu lăsa să treacă nicio zi ziarele. Odată i-a spus cineva că asta e o apucătură bărbătească. Iartă-mă, eu nu mă duc la ceaiuri să aflu noutăți de la cucoanele care știu atâtea și nici nu mă interesează cam ce spun ele. Când se mira cineva că o femeie atât de frumoasă ca ea se ocupă atât de mult de magazin, rămâne totdeauna pe gânduri. Munca aceasta înseamnă pentru mine independența. Banii câștigați îmi dau dreptul să fiu eu însămi, să cumpăr cărți și lucruri frumoase să nu fiu jignită de proprietar și să fiu scutită de oferte necuvincioase. Avusese norocul ca întreprinderea să realizeze câștiguri frumoase, încât, după doi ani, mai împrumutând bani, izbutise să clădească în parcul în înspre calea Dorobanților, o casă mică, dar foarte modernă, cu două apartamente de închiriat, în afară de cel mic oprit pentru ea. Nu a lipsit, în decurs de câțiva ani, decât de câteva ori de la magazin, și numai din cauza mea, dar și atunci ruga pe asociată să fie prezentă. Nici sâmbătă măcar nu făcea weekend. Magazinul avea un fel de retragere ca o strană, mare cât o cameră, acolo era o masă groasă, modernă, cu câteva fotolii joase în jur, o etajeră cu cărți și reviste. Citea, desena și aștepta să fie întrebată de fete. Mi se pare că și dumitare ți-a răspuns odată. Dar asta e viața mea, ce vrei să fac? Te împaci cu gândul că ai să trăiești 30 de ani așa? Uneori n-aș vrea să trăiesc deloc. Dar dacă mă gândesc bine, nu e chiar așa de rău. Stau acolo între lucruri frumoase alese, uneori gândite, mânghiate de mine. Dacă n-am nimic de făcut, citesc toată ziua și tot e un câștig. În fiecare seară merg la cinematograf. O lună pe an călătoresc. Dar e cinstit să adaug că nu uit interesul magazinului. Vreau să văd ce mai aduce în nou modernismul mobilier. Dar iubești, nu ești geloasă, nu ești neliniștită? Nu cred în iubire Nu crezi dumneata în iubire? Nu te atrage iubirea? Ba da, mă atrage Poate că e singurul rost al unei vieți mărginite Comune, cum e viața noastră Și îmi place, dar știu că nu durează Că nu corespunde unei realități îmi place. îmi place mult să privesc o noapte cu lună Și uneori sta vreme îndelungată la fereastra mea Privind Dar știu bine că luna e altceva decât ceea ce pare Nu întind mâna să o prind E mult și ceea ce dă fără intenție și sforțare. Aproape toată luna lui aprilie am fost în fiecare după amiază în magazin. Era o bucurie liniștită între mobile noi, frumoase. Retras în firida aceea, încăperea fiind prea mare, de când cu griza de magazine se construise în interior, ca să zic așa, sau mai bine se împărțise încăperea în două, dar unul dintre magazine, o tutungerie, nu mergea până în fund, lăsând astfel o bună porțiune celuilalt, Parcă mă afundam într-un vis. Am învățat o mulțime de lucruri în aceste trei săptămâni. Ce nu mi explica femeia aceasta? Aș fi ascultat orice. Ne consumam într-o iubire rarefiată, prelungită după amieze întregi. Și totuși simțeam nefericit că nu e cu putință ca femeia asta să nu se întrebe de ce n-o chem la mine, de ce logic nu transformă în fapt pornirea mea. În ajunul Sfântului Gheorghe, catastrofa atât de temută luni de zile n-a mai putut fi ocolită. După amiază mi-a trimis un buchet de liliac și o mică valiză cu pijama a ei, peria de dinți, un alt obiect de toaletă mai intimă și papucii izmeniți ca doi porumbei. Astăzi este aniversarea iubirii noastre. Voi dormi la tine. E cu neputință altfel. Mi-am dat seama că de mult mă lăsasem târât de această paralizată cedare de fiecare zi. Numai un gest disperat putea restabili situația. I-am înapoiat totul cu două cuvinte. Cu neputință. Probabil că a sosit într-un automobil, căci peste o jumătate de ceas a fost la mine, forțând aproape ușa. Fred, ce înseamnă asta? Cred că eram parit ca doctorul Tokeramo din Taifun. Nimic, răspunsul meu. M-a certat cald, gutural. Dar Fred, Fred, ești nebun, tu mă iubești. Am luat cu voință de ghilotinat o atitudine aproape necuvincioasă. Doamnă, cred că faceți o confuzie. Vă prețuiesc nesfârșit ca inteligență și îmi place prezența dumneavoastră. Dar nu mă interesați ca femeie. A rămas ca paralizată. I-au dat lacrimile. Nu putea să spună nimic, scâncea. Dar Fred, Fred, mă iubești? Nu e gest al tău să nu-mi spună că mă iubești? Am luat o atitudine de diplomat insultat. Doamnă, găsesc eu un gest îndoielnic și această presupunere și această insistență. De-al ți să vă previn că aștept din moment în moment o femeie. S-a frânt toată. Părea mult mai mică. Își mușca buzele cu ochii plini de lacrimi. S-a întors spre fereastră, s-a sprijinit cu totul de o etajeră de cărți cu capul rezemat în palmă. Părul scurt și fluturat, din cauza că și scoase pălăria repede, era tot înapoi, lăsând descoperită fruntea și urechea. Ochii priva pe jumătate închiși și îndurerați. Distanța dintre ploape și sprâncenele chinuitor înălțate se mărise mult. Buzele erau trist între deschise, puțin de tot, nu se vedeau dinții. Linia maxilarului de jos se vedea accentuată nervos. În gulerul de batist al bluzei, gâtul îi palpita în gropița de la claviculă. S-a întors ca sub o povară și-a luat rar ca un somnambul mănușile și-a pus peste taiuri blana de vulpe în jurul gâtului și-a plecat. Așa au sfârșit trei luni de trăită nerealitate. În mai a avut o legătură de două săptămâni pe care a rupt-o brusc, pare să după ce acumulase destul de zgust. Am fost fericit când s-a prietenit cu Eleonora Demetriade. Sufăr mai puțin când văd că se interesează de o femeie. Când a plecat la Movina în august, căci la Berlin nu avea să plece decât în septembrie, m-am dus, bineînțeles, după ea, ca să ajung la conflictul cu Ladima din grădina Popovici. Când nu pot să-mi închipui în amănunte în cadrul ei viața pe care o duce, mi se aprinde ceva în minte, ia foc totul în mine. Ar putea fi altfel? De doi ani viața mea e un șir de contraziceri stupide, de hotărâri mari și gesturi curajoase, alternate cu acțiuni gratuite și greșeli mici, infame, de o inconștiență care mă îngheață pe mine însumi și anulează totul. Emilia înflutură mâna în dreptul ochilor ca și când ar vrea să mă trezească. La ce te gândești atâta? Nu știu, e atât de bine la tine aici. Afară trebuie să fie oribil, până să o mai răcori puțin. A fost azi o zăpușală, mă mir că nu plouă. Plictisită, mai ales că suportă greu căldura, s-a sculat și s-a așezat pe marginea patului cu trunchiul puțin cam strâmb. S-a gândit parcă la ceva. S-a dat jos și a căutat o fotografie a lui Stoianovici. Nu mai să vezi. O cercetez lung, deși nu mă interesează, dar că să nu îmi trădezi interesul exclusiv pentru scrisori. Pe urmă... Hai să mă citim. Valeria, dragă, îmi pare rău, dar nu pot să te ascult. Nu mai rămân niciun ceas la gazetă. Am primit două scrisori de la cine știi, dar e deprisos. N-am alt răspuns. E pentru a treia oară când sunt pus în situația asta. Crede-mă și mie mi-e greu să renunț la o leafă care așa cum e, îmi e atât de necesară. Mi-e greu să renunț la celelalte avantaje pe care le enumeri ale gazetei, dar mi-ar fi silă de mine dacă aș continua. Nu, Valeria? Este peste putință. Îmi pare rău de camarazii mei și mie mi-era agreabil să lucrez cu ei. Toată viața mi-e plină de urăciune. Când alții au o vilă și casă și onoruri, pentru că au renunțat la mândria de a fi ei înșiși, mie nu mi-a rămas decât dreptul de a scrie și, mai ales, de a scrie ce gândesc. Dacă nu scrii ceea ce gândești, de ce să mai scrii? Sunt alte mijloace de făcut bani, mai practice, mai erotnice decât acela de mercenar al condeiului. La urma urmelor, pentru ceea ce mi se propune, e prea puțin la lafa de gazetar. Domnii aceștia nu mă cunosc. Dacă e vorba să accepte asemenea de atunci vreau să fiu și eu ministru ca ei, vreau moșie și castel în Transilvania. Într-o cameră mobilată nu se poate locui bine decât cu obiată conștiință limpede. Gedele. Emilia cu regret buzele una de alta, clatină din cap și se lungește iar plictisită lângă mine. Ce nerozia a mai fost și asta! S-a supărat asta pe gazetă și și-a dat demisia. Ce-am stăruit pe lângă el? Valeria s-a ținut de capul lui o după amiază întreagă. Nu și nu, că el pleacă. Abia trecutem revelionul. Din pricina unui articol în care Ladima denunța vehement un cartel industrial, Gheorghi Diu, care se vedea în scurtă vreme din nou pe banca ministerială și de altfel în înțelegere cu tata, au hotărât să se creeze la gazetă o direcție politică pe care au încredințat-o redactorului șef de votatul lor. Toate articolele cu caracter politic trebuiau deci revăzute de Mateevici. În realitate nu era prea limpede rostul acestei direcții și mai ales nu era limpede ce rol mai avea în redacție la Dima. După o zi de încercare, când a văzut ce încurcate sunt atribuțiile respective, el și-a dat demisia. Cele două scrisori l-a scris tata rugându-l să nu se grăbească, să fie înțelegător și să ia situația așa cum e. L-am rugat și eu să rămână. Mi-a spus cu un gest dezolat. Domnule Vasilescu, îți spun cinstit, chiar dacă aș vrea să rămân, n-aș putea. Nu sunt în stare să scriu două rânduri care să nu vină dintr-o convingere adâncă. Stau înaintea paginii albe câte o jumătate de oră și nu găsesc nimic idiotizat. Ce vrei să scriu dacă nu scriu ce gândesc? Nu sunt mafal, dar să știu ce ar dori alții. Emilia clătină din cap cu părere de rău. Necazul cel mare a fost altul. Peste două săptămâni era premiera mea tocmai atunci nu mai era el critic. Eu știam ce are să fie. Toți dușmanii lui i-au tăbărât pe mine. Nu mai spun de alea din teatru care atâta așteptau. Nu-i vorbă, știu eu cine mi-a făcut-o. Mă uit la ea cum stă culcată pe o coastă întoarsă spre mine. Sânul de jos e sprijinit de brațul de sub el, cel de sus întinde puțin pielea la baza lui ca un fruct greu și se sprijină pe tovarășul lui de jos. Șoldul belșugat stă arcuit mult și genunchiul plin de de sub, ea a dus în față. Din pricina că e cald, a dezbrăcat iar chimonoul. Nu știu dacă i-a făcut-o cineva. Nu știu dacă dușmanii lui au tăbărât pe ea. Ceea ce știu e că într-o piesă modernă, omenească și simplă, într-o atmosferă de intimitate, ea s-a apucat să urle ca o disperată. Ceea ce ar fi mers într-o melodramă sau într-o dramă bulevardieră, era aici, penibil. Emilia era cu totul alături de rol din care nu pricepuse nimic. Și nici mai știind ce să facă, deoarece nici regizorul nu știuse ce să-i arate, a încercat să placeze eternul și teribilul ei cuplet din modelul, deși, pe alte cuvinte, procedeu justificat doar de faptul că și aici era vorba de o femeie părăsită. Cam așa făceau pe vremuri, mi se spune, tenorii de operetă, care rugau pe șeful de orchestră să intercaleze undeva un cuplet cu care, cine știe când și unde, avuseră ei succes.